Al-Fatiha, noti sawabah, hadiatan wasilah wa barakatan nazilah ila Sayyidina Walid Abuya al-Habim Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani Ala annallaha itagashahu bin Rahmah wa yu'li darjatihi fir jannah wa annallaha yu'idu alayna min barakatihi wa asrarihi wa anwari wa ulumihi Al-Fatiha, silahhi r-Rahman r مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نشتعين اهدنا السراط المشتقين سراطا الذين أنعمت عنهم ويرلمعذوب عنهم ونضالين آمن إن الحمد لله نحمده ونشتعينه ونشتغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يرد للفلاها يلاه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمد ابنه ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فان استقل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور مختتاتها وكل بدء ضلاله وكل ضلاله في النار اللهم اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم هو اجهل ويجهلني ربي اجبني علما واشئ لي في دشكي وبارك لي فيما رزقتني وجعلني محموما في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم وجعلني وجيها الدنيا والآخرة ومن المقرمين يا كسير النوال يا خسن الفئال يا قائما بلا زوال يا مدئا بلا مثال ولقى الحمد ولقى المنا ولقى الشرف على كل حال Oh maksim Nana, min hasyatika, ma tahul bihi بين Nana, و بين معاصيك من ما به ومن طاعتك ما تبلغ نابه، جن نتاك و من الياقيني ما تهوي نبيه علينا مصائب الدنيا. Wa matikna bi asma'ina Wa abusarina Wa quwatina Ma ahitana Waj'al wal warisah minna Wa sallallahu ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa wa sallama Wa rabbil alameen قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدار يمينا قال قصه الأدب في التوسل قصه إمام الأدب وهو من الصالحين من الأوريات في التوسل Al-Imam Al-Hafid Al-Syeikh Imaduddin Ibnu Kethir Dhaqara jamaatun Minhum Al-Syeikh Abu Mansur As-Sabag Di kitabihi As-Shamil Dhaqara Al-Hikayat Al-Mashgurah Sekelombok ulama' menyebut Yang di antaranya adalah Al-Syeikh Abu Mansur As-Sabag Menyebut Al-Hikayat Al-Mashgurah Cerita yang cukup mas'hur Anil Utbi tentang Imam Al-Utbi Al-Utbi kaladawah untuk jalisan inda qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam Anu'in suniku lenggah Anu'in ngarsani kuburan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فَجَأَ عَرَبِيٌ تَقَصَقَ وَوَنْ فَتْوِي فَقَالَ السَّلَامُ عَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ سَمِتُ اللَّهَ يَقُولُ وَلَوْا أَنَّهُمْ اِذَّلَمُوا عَنْفُسَهُمْ جَاُوْكَ فَاسْتَغْفَرُ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرُ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَتُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَةَ Jadi dia mengucapkan salam pertama Kemudian dia mengatakan bahwa Allah berfirman Walau annahum izzulamu anfusahum Bila akhirih surat An-Nisa ayat 64 Dan lamun setuni wang aqeh Izzulamu Sesuatu dalammu podongan ningo ya sepawang ake amfu sahum ing awak cewi ni kabe ikut jauh kak soan ing siro soan ing siro aya rasul muhammad washtafarullah mengkonyon ngapura ing kusti allah washtafaralahumur rasulu Lanyuan lagi ngapura lahum maring wang akeh sepa rasulul Rasulullah Jawabannya Jaminannya la wajadullah Tawwabar Rahimah nah, Yakti Nemoni sepa wang akeh Ingkusti Allah tawaban ingzat Kang terima taubat Landat kang Paring <coughs> kasih sayang Ya Rasulullah wa kecik duka kula sami Sewan datang dhateng panjenengan Mustafiran halih nyuwun ngapunten li dambi maring doso kula mstasfian bika halih nyuwun syafaat pitulung bika dhateng panjenengan ila rabbi summa anjada yaqul panjeneng <coughs> gawe siir Bikin siir lagi Ya khaira man tufinat Bilqa'i adumu Fataba menti bihin Nalqa'u walakamu Nafsil fida'u likabrin Antasakinuhu fihi afafu wa fihil judu Walqaram Ya khaira man tufinat Jadi kitabnya pada Rasulullah Tuh Khaira man tufinad. Tiang yang paling saya tiang paling tiap paling saya ini tiang tuvinat yang ti maka maki dikubur bil koi ardun sahalatun ardon ardun sahalatun tanah datar ini bukan tanah pegunungan bukan tanah padas tapi tanah datar tufinat di mahakamake dikubur apa azumuh pira-pira tulangi esiman fatoba mangko jadi indah faqad fatoba mangko indah mintibih indah saking indai azumuh Ya maklumkan ini adalah Rasulullah yang di syarik di situ. Ketekan tanah, bumi biasa. Tapi siapa yang dimakamkan di situ? Muka fattab amintibihina opo alqa'u walakamu. diindah pinti pihinna wal kau tanah datar itu wal akamu dan tumpukan pasir atau bukit nafsi utawi <coughs> jiwa ing suniku alfidau tebusan ditebusan nikabrin maring kuburan antakan panjenengan dengan menekosakir nuhu manggim kuburan Fihi kang iku ing dalam kuburan kubur al afafu Fihi kang ing dalem kubur tadi ya Rasulullah al afafu sifat Al-Afaf. Sifat iffah menjaga diri. Menjaga diri dari kalau iffah itu istilahnya menjaga diri dari <coughs> minta-minta menjaga diri dari ngeri wui wong masuk ifrah yani menjaga diri dari membebani orang lain Membani, ya, menjaga diri dari minta-minta menjaga diri daripada membebani orang lain wafi ilan in dalem qabr al jutu, te sifat jud, sifat laman wal karamu dan teksiloman jadi <coughs> batu ini soalan datang Rasulullah bersikalikus menyampaikan sebuah ayat <coughs> yang gambaran ayat sangat maklum ini yani, kapan ketika siapa saja berbuat zalim Dan soan kepada Rasulullah Untuk mengadukan permasalahannya terkait dengan ketolimannya untuk taubat Dan taubat kepada Allah Sekaligus dengan sendirinya Rasulullah Memintakan ampun kepada Allah Jaminannya adalah diterima oleh Allah subhanahu wa taala Terima oleh Allah At Tawwab Ar-Rahim Pulau ini kisah ni kisah wan datang dengan, ya Rasulullah. <tuh> pulau Samangke, nyonya punten. Tetapi pasti Allah kangitusoh tusoh pulau, minta pertolongan dengan engkau ya Rasulullah. Terus, sambil kemudian menyampaikan syairnya tadi itu ya khairamantufinat bilokai ya atu mu ila akhidik. Yang intinya adalah tiada orang yang paling mulia seperti Rasulullah yang uh, dimakamkan di tanah ini. Yang sekaligus tanah itu sendiri akan menjadi sangat indah karena siapa yang dimakamkan di situ. Jiwaku adalah tepusan untuk makam ini Antasa bin Terus nyebut sifat-sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumansharafal Arabi, kemudian dia pulang. Badni, kata Al-Utbi kata Al-Utbi kata Al-Utbi mengumrih insen ngalah insen apa insen ketiduran tidur fara'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam innaw aku melihat Rasulullah dalam tidur faqala ilhaq al-arabi susulan yang batu itu yaud utbi susulan yang batu itu Beritakan sendiri kepadanya bahwa Allah telah mengampuni dosanya Langsung ya Langsung berita gemilanya ya, Diterima oleh Imam Al-Udbi Untuk disampaikan kepada Si batu itu tadi Paling enggak dari sini dengan cerita ini uh, maka bagi penziarah kepada Rasulullah Sallallahu <tuh> Sallam ini, ya. <tuh> ya dimaklumi ketika ke makam Rasulullah ini seperti <tuh> kita sendiri bertemu dengan Rasulullah walaupun beliau di alam barzah. Jadi kapan ada? saat-saat antara kita dan Rasulullah itu tidak ada batas dan beliau melihat kita secara langsung di alam barzahnya yang dengan dimensi alam roh yang luar biasa eh, kalau menurut catatan <coughs> yang berkaitan dengan hal ini adapun kemudian selainnya di luar itu adalah sesuatu yang sudah tentu bukan hal yang dianggap uh, jauh atau dan tidak usah diingkari kalau kemudian hmm, kapan rasulullah itu ada di mana mana dan kapan kemudian berada dengan siapa saja <tuh> tapi pertemuan langsung artinya menurut riwayat menurut riwayat yang selanjutnya kemudian anda bisa uh, uh, Mengkaitkan riwayat-riwayat ini untuk selanjutnya kemudian <tuh> memberi satu gambaran bahwa Rasulullah itu selalu bersama kita itu indad tasahud indad tasahud itu maklum cukup dalam tasahud kita diajari Rasulullah eh, untuk mengucapkan apa assalamu alaikum Ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Qaf. Assalamu alayka berdihi tap langsung. Berarti antara kita dengan Rasulullah pada waktu tasahud dalam salat itu tidak ada hijab antara kita dengan beliau. Beliau di alam roh, di alam barzah. seperti kita ketika masuk dalam kuburan kawasan kuburan assalamualaikum ya raqmin mukminin wa inna insyaallah bikum lahiqun itu ajaran kapan kita masuk ke kuburan assalamualaikum ya raqmin mukminin apa mungkin ada syariat menentukan untuk salam dan kemudian di sini hanya cukup salam tapi tidak ada jawaban Tidak mungkin kan ya. Berarti kita juga terjawab pada waktu mengucapkan assalamualaikum <tuh> darah komin mukminin. Yang selanjutnya Abu Bakar mengatakan ukuran alam ruh dengan kita yang hubungannya dengan kapan kita berziarah di kuburan. Dan mengucapkan Assalamualaikum sekaligus dijawab oleh yang kita salami Waalaikumussalam. Sedangkan yang kita ziarah di mana di alam barzah atau bagi roh-roh yang baik-baik di alam ildizin bahwa kekuatan roh kata Ibn al itu jauh lebih cepat daripada munculnya syarat matahari menembus bumi. Jadi kekuatan alam roh, jadi sambungnya alam roh dengan alam kita, itu jauh lebih cepat daripada datangnya syarat matahari ketika menembus bumi. Begitu pula kita ketika mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tentu dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jauh sebelumnya, apakah Rasul mengenal kita? Nah, kita hubungkan dengan hadis yang menjelaskan bahasanya Allah Subhanahu Wa Taala menugaskan kepada malaikat khusus yang menyampaikan salawat seorang Muslim kepada Rasulullah, di mana malaikat itu. Ketika melaporkan selawat kita Beliau malaikat Menyebutkan nama kita Dan nama Bapak kita Jadi begitu kita berselawat Maka malaikat melaporkan Kanyi Nabi menegok Selawat pun Ikhya bin Zuhari hmm. Ini contoh ya hmm. Maknanya berarti Rasulullah telah mengenal kita Perpaksanaan Personal. Jadi perkitaan ini telah dikenal oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ini juga ada hubungan dengan bahawa Rasul itu disebut sahidan, disebut apa? Syahidan. Inna arsalnaka syahidan. Wabushiran wa dira. Dan dari sini kemudian kita hubungkan juga dengan ketika Rasulullah Sallam di antaranya bagaimana saking kasih sayang dengan kita maka beliau minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dijauhkan ta dari kita kaum Muslimin sekelintir pun, sekelintir pun pengertian sekelintir pun karena Rasulullah telah mengerti satu-satunya kita per orang kita. Karena itu Allah Rasulullah minta kepada Allah jangan ada seorang sekecil dari umatku yang masuk neraka. Yang telah mendapatkan jawaban daripada Allah Subhanahu wa taala dengan jawaban yang diabadikan dalam Al-Qur'an wa la saufa yuqtika rabbuka fatardo. Dikatakan bahawa para nabi mereka diberi Semacam keistimewaan dari Allah untuk berdoa Dan doa itu mesti akan diijabai Tidak tertolak sama sekali Sebagai simpanan doa khusus Apa yang yamin, uh, yang diminta oleh para nabi kepada Allah Kata Rasulullah para nabi sudah memintanya itu Untuk aku sementara aku tunda Jadi Dan ini akan saya sampai kepada Allah Padahal aku ketemu sendiri dengan Allah dan aku minta jangan ada seorang sekelintir daripada umatku yang masuk neraka karena Allah menawari sal tuqto eh, sal tuqto so, firatin sal tuqto firatin sal tuqto firat is <coughs> wasfa. wasfak Terus antum bisa membalaskannya Nabi Allah nah. Jadi kasih sayangnya saya seperti itu Jadi maknanya berarti tidak ada seorang muslim Kecuali semuanya masuk surga Jadi ini masuk untuk kondisi Ya pantas soalnya nakal eh, dipecuti pecuti eh, Si nakal-nakal itu pun terlokok Yang lebih pantas Dijiwit, eh. eh, di jewer di di Bentuknya no, itu cuman eh, ukuran seorang muslim asi yang masuk neraka tidak seperti orang kafir yang disebut disiksa tapi eh, seorang muslim yang masuk neraka, yang asi itu adalah hanya untuk dibersihkan dosanya sehingga eh, mendapat kelayakan untuk mentas saking terokok jadi tadi saya hubungkan dengan kita tembus dengan Rasulullah dalam waktu salat dan kenalnya Rasul dengan kita di alam barzakhnya, dan kemudian dengan itu Rasulullah SAW telah minta kepada Allah agar masing-masing kita ini diselamatkan oleh Allah dari nerakanya. Sudah tentu bishafati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah ketika kita langsung sawan ziarah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi kemakom beliau itu juga Rasulullah langsung melihat kita yang ketiga ketika kita ada di masjid ketika kita ada di masjid jadi ini semacam gelombang-gelombang khusus ya, gelombang-gelombang khusus jadi gelombang khusus ini di mana kila mana kemana kalak kita ada di tempat-tempat seperti itu, di situlah sebetulnya kita sudah ada tempat untuk bisa bersambung langsung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun di luar itu semua, ya, ya, kenapa? Karena alam Rasulullah Sallam yang sangat luar biasa. Jadi karena dimensi. Uh, Alamnya ya, alamnya yang sangat luar biasa Maka Cukup kalau Bahawa Kira-kira semalam saja Untuk satu dunia ini kira-kira Yang mimpi dengan Rasulullah berapa orang Hah? Jadi ini Katakan setiap hari Jadi ada orang yang mimpi dengan Rasulullah SAW Bukannya itu menunjukkan dimensi alam Rasulullah yang sangat luas. Sehingga menemui siapa, menemui siapa, menemui siapa ya. Eh, itu, itu contoh kecil saja itu. Kemudian banyak orang eh, dengan kasafnya melihat Rasulullah datang di satu majelis. Kan ini majelis salawat, majelis ilmu dan lain sebagainya sampai eh, semacam menjadi hal yang diharapkan eh, kalau kita baca salat bersama-sama mudah-mudahan Rasulullah datang begitu ya begitu eh, datang itu sesuatu hal yang dimaklumi jadi karena dimensi alam Rasulullah dimensi roh Rasulullah yang sangat, yang sangat mulia dan luas itu sendiri tapi saya enggak ngerti kalau kira-kira tibaannya itu lakunya dangdutan apa ndak gitu. Ini permasalahan juga yang jangan kemudian wah pokoknya kalau selawatan Rasulullah mesti datang tuh ya, ya, ya Atau selawatan bersama tapi di situ ada hal-hal yang melanggar syarak mamanya. Ala kullihal e, jadi memang kita meyakini adanya itu bahawa kedatangan Rasulullah itu sesuatu hal yang tidak perlu diingkari ya. Eh, karena ya alam rohnya Rasulullah yang sangat mulia dan sangat tinggi dan sangat luas ya. <tuh> tapi ya eh, sudah tentu karena kalau toh pun kita sendiri melakukan hal-hal yang berkaitan Rasulullah ini dan sama Rasulullah ini juga Uh, sudah tentu diantaranya ada yang yang bersih ada yang tidak bersih ada yang campuran yang macam-macam ya, maka uh, jadi ya secara objektif ya kita tidak tindak biha uyah pokoknya kapan tibaan rasulullah misli teko nah, ya gitu ya begitu mm. nah, dimecit uh, termasuk diantaranya karena ada Riwayat yang eh, menjelaskan begitu anda masuk masjid maka eh, membaca salawat yang siratnya assalamu alaikum ayuhan nabiu rasalamu as alaikum assalamu alaikum ya rasulullah jadi masuk masjid dengan dengan sirat dengan bentuk salawat assalamu alaikum ya rasulullah itu kembali kepada periwayatan hadis yang menyebutkan tentang bahawa kapan kita ada di tempat-tempat yang kita sebutkan tadi itu, di situlah terjadi hubungan kita dengan Rasulullah SAW secara langsung, secara langsung, dengan tidak menutup adanya kemungkinan kapan Nabi Rasulullah SAW bersama kita dan di mana-mana, ya, dan di mana-mana. Artinya berarti atas dasar riwayat itu tadi maka jadi untuk mengucapkan surat salawat berarti harus juga dipilih-pilih uh, jadi maksudnya uh, karena riwayat tadi itu riwayat eh, terkait dengan tempat itu tadi sudah ada, ada ajaran tertentu untuk mengucapkannya dengan sigat tertentu apakah kemudian maknanya di luar itu tidak boleh lah, ini juga tidak. Jadi jadi apakah di luar itu apakah uh, tidak boleh menggunakan uh, assalamualaikum ayo nabi atau assalamualaikum ya Rasulullah? Ya juga tidak ada larangan. Ya juga tidak ada larangan. Seperti ya, ketika kita mahalul qiyam itu kan kitab pada Rasulullah sallallahu alaihi Jadi ketika kita dalam mahalul qiyam menggunakan kita langsung pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kembali karena keluasan alam Rasulullah sallallahu alaihi di alam barzahnya Jadi, kenapa tidak masalah? Tidak masalah. Jadi, tidak masalah. Manta kita sepijar secara keilmuan. Jadi, kapan ada ee Pertemuan dengan Rasulullah Yang secara langsung Antara kita dengan beliau dengan beliau di alam barzahnya nah, Kemudian eh, Sementara kalau tidak seperti itu Dengan selawat Itu pun malaikat ditugaskan untuk Melaporkan selawat seseorang kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kembali kepada Kisah Al-Utbi jadi di sini, ya maklum, karena siapa datang ke makam Rasulullah maka berarti bertemu langsung dengan Rasulullah Sallallahu eh, Alaihi Wasallam. Maka Utbi mengaturkan permasalahannya terkait dengan permintaan dosa, permintaan ampun dari dosa-dosanya. Dan sekaligus pada waktu itu mendapatkan pesahro langsung di mana Rasulullah. Tahu kepada Imam Al Utbi untuk menyampaikan bahawa si sifat widadi diampuni, yaitu eh, dalam mimpinya <tuh> Rasulullah Tuhul Hak al Arabi Fathashiru Anallahad Gafaralahu. Fadil Kisrawah Ali Imam An Alfi Kitabil Maaruf Bil Idah. Tuh ingin menyampaikan di mana kisah ini? Eh, di sini beliau akan menyebutkan di mana. Di mana, di mana disebutkan Jadi, agar cerita ini tidak dianggap terus gawing-gawing Fadil kisarawah al-imunawi Fi kitab ya. al bil-idah Warawah Aidan al-ha'fidh imaduddin Ibn Khazir Fi tafsirhi hi as-shir Inda qawlihi ta'ala walau annahum Jai zalamu anfusahum Warawah a'idhan as-shahbu muhammad Ibn Qudamah Fi kitabihil hi mughni cara Abuya untuk uh, menyampaikan sesuatu itu judia tidak <coughs>, lepas bagaimana mengambil eh, mengambil, apa, mengambil cara di antaranya itu mengambil kitab-kitab eh, uh, ulama tertentu yang kalau kita bicara salafi eh, itu sebetulnya kemadhabannya adalah madhab Imam Ahmad bin Hanbal jadi salafi yang berkembang sekarang itu kan lebih bergerak dalam bidang namanya ketauhidan, pemurnian tauhid ya. tapi dari sisi kefekian yaitu mereka mentasibin ilah uh, madhab imam ahmad bin nah, ibn kudamah ni minal hanabilah wa nakal ha'aidan as-sa'abul fard ibn kudamah i fi kitabi as-sarhu al-kabir wa minal hanabilah wa nakal ha'aidan asri mansuri bin Yunus al-bahuti fikitabil ma'aruf fikisafil tina min ashari kutubil madhabil hambali ini umpamanya hanya sepihak saja disebut dari madhab safi'i ya, oh yo, lah, menye, ya safi'i lah ini atau mungkin dari malikiddo tapi itu kemudian diambil dari kitab madhab hambali oh imam mudi nyebut di gungroh Artinya tokoh-tokoh Masjid itu juga menyebut ceritanya Imam Atbi ini. Wa dzakar al-Imam Atbi kisah tusbih wa. Kisah tantusbih wa. Dan yang, yang eh, serupa dengan kisah ini fi tafsir ma'rus bil jami' li quran bil jami' li quran qala tau sabakurtu bi rawat Abu Shadiq an aliyyin qala qadima alaina arabyun At-Timalini Arabiyun ba'da datang kepada kita Arabi ba'da ba matafnas setelah kita memakamkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biselasat hari. Farama binafsi ala qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini cerita yang hampir sama Senada dengan cerita Arabi yang diceritakan oleh Imam Al-Albani. Sedangkan ini adalah justru setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiga hari kita ada seorang badui terus uh, datang ke Rasulullah setelah dimakamkan tiga hari farama bin nafsihi ala qabri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkau melimpah si Arabi bin nafsihi jadi langsung badannya uh, <kuh> direbahkan atas kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hasa ala ra'si min turabih wa hasala nyawu ini mengambil ala ra'si min turabih dari debunya kubur ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala in kumatur rasulullah fasamina samina qolaka wa aita billahi anka ini qultayar rasulullah fasamina samina qolak ini engkau engkau tahu kita sudah mendengar apa yang kau dah bukan, bahwa Aita anilah Aina angka dan kau memahami sesuatu dari Allah kita juga memahami dari Engkau. Waqanafim anjala Allahalika walau anhum izzalamu anfusahum. Wadu lamtu nafsi wajitu katastafirudi fano diamin alqabri annahu kaduaf bufirulak. Kalau ini malah justru ada suara langsung. Fanaudi yamin al kabri anahu kadgufu, masya Allah. Fanaudi yamin al kabri anahu kadgu gufirolata, masya Allah. Jadi ada suara bah, tanpa, tanpa ubah. Hmm. Hmm. Kalau ini cerita di dalam kitab apa? Al Qur'ubiy Rasul. Hadhihi kisabul adbi wa ha'ulauhum alladzina qaluha mereka mereka adalah para ulama yang menukil kisah ini wa sa'un sahihatan am dhaifatan apa itu sahih apa itu dhaif min nahiyati dari sisi sanad alladzii ya'tam itu al muhadditsun yang bersandar atas sanat ini para ahli hadis fil hadis ala ayyuhabarin untuk memberikan satu ketentuan hukum atas uh, hadis apa saja Fa'inna nan atas maka kita di sini pertanyaan nakul hal nakolaha ulai alkuforaw aldalal sekarang bicara masalah kisah sudah tentu orang akan mencari-cari yunus hadis si penerane orang tuh ya begitu ya. oh, kan eh? ya, lepas daripada kita sudah tahu siapakah yang menukil itu ada seperti Imam Nawawi Imam eh, seperti eh, Ibn Qudamah atau yang hmm. lain, tapi permasalahan masih mungkin akan diurus iya ini benar riwayat saya ini benar gak? benar sahih gak? sahih yang penting sekarang ulama ketika menteri mencerita ini mengatakan ini kufur apadolah ala bandar islam hmm. jadi katakan masalah riwayat masih harus diperbincangkan tentang kesahihannya dan ketaifannya jadi sehingga ini katakan bisa jadi kita buang saja kalau riwayatnya tidak jelas. Pertanyaan yang selanjutnya adalah yang penting, apakah ulama-ulama yang menukil kisah ini mengatakan bahawa ini adalah kekufuran dan kesesatan. Aunaqalu mayatu ilal wasaniyah wa ibadatil kubur. Atau mereka katakan menukil sesuatu yang menghantarkan kepada al-wasaniyah. Nyabahan perhalau ibadat di kubur. Ida kanal amruk ada alik. Fajrusi katin fihim alfi kutub fihim. Ida kanal amruk ada alik. Jadi yang jelas jawabannya yang tidak mungkin Imam Nahim mengatakan wahada doalalu no kufrun. Imam Bukhara mengatakan wahada doalalu no kufrun. Jadi tidak mungkin kan ya? Hah? Jadi sekarang katakan begitu menceritakan kisah ini memang tidak lepas bisa jadi kisah ini benar apakah tidak itu masih harus dalam penelitian nah, tapi yang menjadi pertanyaan Abu ya adalah begitu mereka menukil kisah ini lepas daripada hukumnya apa hatinya apakah mereka mengklaim kalau ini adalah suatu perbuatan kufur dan, dan syirik yang jelaskan tidak idza kana amru kadhalik fa ayyusku fihim aw fi kutubihim maka ayu shiqatin fihim aw fi kutubihim jadi kalau sudah hal ini seperti demikian maka uta ini yang harus bisa dipercaya pada para ulama atau dalam kitab-kitabnya ya, artinya ya maklum makanya kita harus percaya kepada kitab-kitab yang menukil ini subhana kahada buhtanun hadi naik wong-wong kang dulang-dul yang Tidik-tidik, sirik, tidik-tidik, wah, kufur. Padahal ulama' ketika menceritakan seperti ini, ya, padahal ini masih perlu dalam penelitian kesahihan kesahihannya, dan ya, kedaifannya, itu pun tidak pernah bicara, terus mengatakan, wah ini jelas uh, uh, sesuatu hal yang tidak dikulihkan. Ya. Nah. Jadi cara aku ya untuk meng, meng, meng masalah itu masyaallah. Jadi, ya, jadi karena ini memang perdebatan ulama' jadi maka bahasa-bahasanya harus bahasa-bahasa yang membuat orang itu jadi <coughs> yang tidak bisa menerima ini itu ya oh panjang ini orang ulama' aja. begitu saja abiyatul utbi ala subbaqin nabi'i sallallahu alaihi wasallam Terus tadi terkait dengan dua becet tadi sampai sekarang itu masih berpampang ada di wajah Qabri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Takat nama dikribayitain. Al-lazaini al-arabi indah ziaratihi di Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup eh. Jadi tadi sudah malum. Tersebut disebutkan. Ada dua becet tadi. Al-arabi indah ziaratihi di Nabi Sallallahu wawahal utbi wahumma ya khairam antu finad bilqai a'adhumuhu fataba minti bihin nalqa'u wal akamu nafsil fidaku likabrin antasakinuhu fiil afafu wa fiil juduhu wal karamu wahumma maktubani bifadrillahi alal muwajahah alal muwajahah alal muwajahah wahumma maktubani bifadrillahi tertulis alal muwajahah, muwajah itu jadi makam Rasulullah bagian depan yang biasanya orang yakni kalau ziarah ada di situ. Jadi bukan yang di dalam <coughs> raudhah bukan ini yani, yang, yang lewatan yang keluar ke uh, uh, uh, Kesahatul ke masjid itu ke halaman masjid. Itu namanya muwajahah nabawiyah asy-syarifah fil amuddllazi tiang allazi baina subatul khutrah wa ya di antara Uh, <tuh> subak, subak itu berisi macam uh, subak itu jadi uh, lubang-lubang antara lubang-lubang kau cakap apa wiyah? Ijarahumal kawsiyat dani, iaitu isomingali huma ingkibaitan soal kawsiwang sengkato atau dani wang seng ma parak. Ini yani, siapa yang ziarah? Apakah yang di bela? Apa apakah di Apakah di dekat? Dia akan lihat ini pet ini wedhani. Mun demiatis sinin ini mulai ratusan tahun hatta fi'ahdir marhum al-malik Abdul Aziz berfal malik su'ud masih ada fal malik faisal fal malik khalid r.a jadi tulisan ini belum pernah ya, jadi terhapus fal malik fad khatimul haramain as-sharifain hafizuhullah wa sayab qayani dan akan terus tetap bi'idnillah dina'an ala tawjiyah di khatimul haramain didasari dengan pengarahan khatimul haraman ibn hafadhu'udhul menjaga ala kulli mafir masjid atas segala apa yang di masjid al-nabawi as-harif wa adami izalati ayya as-harin dan tidak menghilangkan peninggalan peninggalan yang lama ya jadi tulisan ini maksudnya masih ada jadi Abuya berharap karena dari dulu ratusan tahun tulisan ini terpampang dan bisa dibaca oleh siapa saja yang ziarah, baik yang dekat, baik yang yang jauh. Uh, maka ya eh uh, si harapan beliau karena ini kemungkinan kemungkinan untuk kemudian aba di Lamno Kapeh pun jano keselakuan ini jadi ya. Jadi makanya kalau dihubungkan dengan kenapa sih asar-asar Rasulullah ini ku tambah habis, tambah habis, tambah habis eh? mesti kita kembali kepada awal pergerakan ini wujud kan dimaklumi kapan Islam masih dalam pemerintahan <tuh> pemerintahan apa? pemerintahan Al-Khilafah Al-Ismaniyah Al untuk khususnya Hijaz Waktu itu memang eh, diserahkan kepada Al-Asraf eh, Al-Asraf Al ini Para Al-Asraf ini Para Saddha Kemudian ada persekongkelan eh, <tuh> Orang Badwi eh, Yang diketahui oleh Su'ud eh. Terus bekerjasama dengan Inggris. Hmm. Uh, Inggris artinya Barat uh, adalah uh, apa? Uh, Diketahui dalam sejarah adalah uh, negara yang menggulingkan khilafah Utsmaniah yang itu adalah khilafah kita yang terakhir. ketika harus mendapatkan teman untuk menggumulikan ini kok ketemu karo konto usin dalihnya adalah untuk permohonan islam eh yang dalihnya adalah untuk permohonan islam ini dan digandeng, digandeng. eh atas dalih bahwasanya selama ini kaum muslim itu berbuat kesirikan-kesirikan yang tidak bisa ditolera lagi maka harus digulingkan itu yang harus dikulingkan gembira. Ya, kalau munculnya kelambau Wahabji ini sendiri. Jadi, makanya kalau kita berangkat -berang dari sejarah dan temannya siapa. Kemudian ada kesamaan bahwa Inggris atau negara barat yang sudah tembus ke Islam ini ber berkehendak jangan ada peninggalan-peninggalan Islam untuk tetap ada di bumi. Ya, kalau perlu ya sudah tentu sampai peninggalan-peninggalan yang justru berhubungan langsung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya yang dimana kalau bukan di Madinah nah, sementara mereka sendiri punya pendapat akhirnya foto sambung orang Inggris yang sini ingin menghilangkan wah ah, asar Islamiah yang sini mengandap bahwa asar-asar ini justru adalah alat eh, sebagai sarana untuk menjadi orang syirik, karena mengakungkan asar jadi Inggris ingin menghilangkan asar Islamiah. dan Wahabi eh, menganggap bahwa asar-asar ini adalah eh, justru yang menyebabkan orang jadi sirik ya. ketemu ya, ketemu pada? ketemu sudah, mbak Dasar daripada Wahabi untuk tidak perlu harus uh, mengingat-ingat asar, tidak perlu. Tilka ummatun kotholat lah, maka sahabat boleh ya maka sahabatmu. Nah. Itu dasar dari mereka. Tidak ah, perlu jadi apa artinya sudah jadi. Kenapa mesti harus di, di lingiling? Tidak perlu. Eh. Sudah. Tiada keumatanmu, ketaklat, lahama kasabat, waleha makta sabat. Jadi, apalagi yani asar -asar ini asar-asar eh, ini menjadi sebab orang eh, tidak mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, gambarannya seperti itu. Ini saya masuk di Mekah tahun 76 sampai 80. Waktu itu, alhamdulillah, ini yani di baki sendiri masih. Eh, masih kita bisa melihat ini kuburannya siapa, kuburannya siapa, kuburannya siapa ya. Jadi masih tertulis jadi orang itu kalau ziarah itu enak Jadi ke Syedina Usman, ke, ke apa, Ahlul Bet, mamanya, kepada <tuh> uh, uh, Zawjad Rasulullah, kepada uh, putra putri Rasulullah, enak sudah Kapan saya kembali lagi ke sana? Uh? tidak ada satu pun tulisan di sana dan pas waktu itu adalah pas memang penghapusan nama-nama itu pokoknya jangan sampai ada orang mengerti ini kuburannya siapa dijaga oleh tiap tempat itu yang dulu tahu ini temannya siapa ini tempatnya Abu Sayyid al-Huddi temannya Yusman jaga satu orang nah, terus saya waktu itu masuk di situ ya sehwin ya koper fulan jawabannya til kaum matun waktu khalat lama kasih petuai. Entah kesalahan lagi, lagi. Semuanya jawabannya sama. Jawapannya apa? Til kaum matun waktu khalat lama kasih petuai <coughs> lah. Mak Terus termasuk asar-asar ciuh Uhud hilang semua. Termasuk purap rasulillah. Tutup dengan semen. Ya. Eh, makanya ini jika ya yang nih sekarang ini akhir yang paling dikhawatirkan adalah tempat kelahiran Nabi yang selama ini masih jadi maktabah. Tak tahu ini akan eh, akan juga dihapus apakah tidak jadi sama ya ya sama jadi ya, <tuh> jadi sambung antara kenda kedaian di orang barat untuk ingin menghapuskan asar-asar Islam sampai sekarang bisa kita melihat secara politis jadi dengan perluasan Masjidil Haram sekarang ini di mana orang-orang haji dibatasi kuotanya dan dikurangi sehingga banyak enggak berangkat alasannya adalah untuk perluas matof di Masjidil Haram yang dihancurkan apa adalah asar al-khilafa al-usmani aturkiya bayangah kubah-kubah itu loh, yang mengelilingi ini itu sekarang itu sudah itu yang dihancurkan jadi berarti sudah tidak ada tinggalan lagi akhir masa khilafah Islam. Akhir masa khilafah sudah sudah sudah habis sudah selesai sudah nah, itu <tuh> kan begitu caranya jadi orang barat untuk menghilangkan ya. orang bagaimana ia ya harus berhubungan sejarah islam itu harus begini seperti di waktu Indonesia harus demikian juga keadaannya ya ini Belanda datang ke sini ya kemudian bagaimana ingin menghilangkan asal-asal islam mestinya kita ini sudah tentu sangat kental dengan sejarah kita sendiri terkait dengan sejarah maksudnya wali di sini. bagaimana wali songo berjuang dan, dan dan dan dan kan mestinya semuanya terbukukan dengan sengah sendirinya tapi supaya kita sendiri tidak pernah tahu jadi perjuangan wali songo dan gerakannya maka seluruh buku-buku dimulai dengan buku babat jawa itu semuanya diusung semua ke Liden eh, jadi sekarang kalau antem ingin tahu ceritanya ceritanya wali songo ceritanya itu justru ke Liden sana bukunya tulisannya ada semua jadi artinya kita memang jadi dipisahkan dengan sejarah. Jadi dengan sejarah. Eh, begitu. Jadi karena itu kita sama sekali enggak ngerti. Wis pokoke kuburan kuburane mari sama wae sejarah Walisongo ono ae mari sing nonton sedo kuburane. Nah. Eh gimana nek kapan wae Habib menanok kene ilang nisan kuburan Walisongo iki. Di Mekah sudah berhasil menghilangkan asar al khilafah al Utsmaniyyah eturkiyah. Mudian penyetingan, eh, penyetingan tanah haram itu sendiri. Eh. Bagaimana dibuat? Eh. Yang Ka'bah mestinya adalah penuh dengan kesakralan. Eh. Maka Ka'bah pada akhirnya ya hanya sebuah rumah kecil. Karena dibangun sekitarnya banyak hotel-hotel besar, ya. orang mestinya dengan melihat Kaabah itu bernilai ibadah. Wah, akhirnya kan tolak Kaabah, tolak jam kedi, nah, ya lihat jam jam kebanggaan tidak kalah dengan di London, ya itu yang nyeting ya huti semua itu di sekitar masjid apakah Anabawi apakah masjidil Haram ya, di setting menjadi hotel besar plus pasar ya di hotel-hotel besar dan di bawahnya adalah toko-toko jadi untuk bisa bayangkan dikatakan bahwa masjid adalah tempat terbaik sedangkan pasar adalah tempat terbaik terburuk, masjid adalah tempat terbaik sedangkan pasar adalah tempat terburuk itu bisa di di setting seperti itu, mula. Jadi setting seperti itu, jadi setting jadi satu. Jangan tanya kemudian nama-nama yang mesti enggak pantas. Mekah ini adalah kota suci, tapi nama-nama nama-nama uh, <tuh> Yahudi, nama-nama hotel-hotel nama Yahudi, masya Allah di mana-mana sudah ya. Mesti kan paling enggak tuh pun bakau kan di yang ya. Heh. Ha? Dan ya tetap nama-nama Yahudi, pemilik-pemilik Yahudi yang uh, kemudian yang saya kaget waktu ya, ke sana adalah masuk Sukukat, Pasar Ukat. besar, kayak uh, hipermarket besar sekali. Jadi itu di daerah Sarekat Siddin, Sukukat. Besar. Subhanallah, kaget saya itu semua toko itu nama barat yang banyak sudah, ya, nama barat, nama barat, kemudian yang jual juga sudah tidak seperti yang umumnya di Mekah itu orang laki-laki, juga sudah orang perempuan juga, ya, jadi, wawah oh, terusan, ya, eh, eh, akhirnya kita hubungan dengan khadis yang menjelaskan bahawa kapan, datang satu zaman orang berhaji itu bagi yang kaya-kaya adalah untuk berwisata-berwisata pas ya, akhirnya kan semacam kayak tempat wisata Di. makanya kemudian muncul-muncul travel wisata Hah? travel haji sama travel umroh eh? untuk wisata tinggal yang berangkat ini untuk wisata Pulau <laughs> Hawa, jadi sambung semua sudah jadi. Jadi, subhanallah perjalanan hari dan masa itu sempat pas. Apa kata Rasulullah begini, ya bakal kau yang nolong Rai Zawra, dan kita nggak bisa menolaknya. Dan akhirnya seperti itu yang terjadi. <tuh> Ya, akhirnya juga eh, eh, haji umrah ya, semacam sebagai wisata. Ya. Jadi saya jadi ingin sama Abu ya ketika pesan sama murid-muridnya, eh, karena ya ditengarai memang eh, travel haji umrah ini adalah tempat untuk orang bisa berbisnis mendapatkan uang, eh, karena ya eh, sesuai dengan situasi dan kondisi. Eh, Abu dawuh oh, khususnya pada Aki kholik sama ustaz mendiri kui aja dadi makelar haji <tuk> awakmu cu te dadi makelar haji karo ya umroh ha makelar iki jaja te makelar makelar haji karo umroh nah ibadah tapi dibuat bagaimana orang berbisnis ya alat ulihal <tuk> ini sedikit tentang perkembangan zaman kemudian eh, kita mau tidak mau harus menerima keadaan ini dan tadi eh, hubungan dengan masalah maha masjid masjidil haram jadi sekarang kita tidak akan lagi melihat eh, asar al khilafa al-usmaniyah al-turkiya dan memang tidak ada <tuh> Uh, memang harapan orang Barat itu jangan sampai muncul lagi sistem khilafah tapi toh kita maklumi bahwasannya Rasulullah sendiri yang menjanjikan sistem ini akan kembali jadi dia kembali Rasulullah menjanjikan akan kembalinya khilafah ini alaman Haji Nubuwa tapi kita menangi apa orang orang mengerti hmm. karena kita harus menunggu perang kita dengan Yahudi dulu Eh, Yahudi akan berperan ber dengan kita kalau sudah sampai pada tingkat eh, bagaimana Yahudi dengan dalih bahwa di bawah Masjidil Aqsa itu adalah ada namanya Heikal Sulaiman yang itu harus kembali kepada Yahudi orang Yahudi. Jadi untuk mengelapui, untuk mengelapui di sejarah mereka menggunakan nama Heikal Sulaiman itu Yahudi. Padahal eh, Heikal Sulaiman sendiri, -sendiri sekarang yang ditemukan 12 meter dari sekarang yang ada di Masjidil Aqsa yang ada sekarang di atas itu 12 meter dibak ke bawah itu sebetulnya adalah Masjidil Aqsa yang asli yang dulu Rasulullah mimami para nabi di situ uh, oleh Yahudi dinamakan Baitul Sulaiman karena memang aslinya Masjidil Aqsa itu yang membangun adalah Nabi Syeba Sulaiman disebut Haikal Sulaiman. Eh, eh, sebetulnya eh, itu adalah Masjid Al-Aqsa yang memang dia bukan Haikal Sulaiman. Orang Yahudi mengatakan Haikal Sulaiman itu akan direbut hmm, akan di akan diambil alih eh, kembali. Subhanallah Yahudi sudah tahu mulai 70 tahun yang lalu. Umat Islam ngerti keinginan. Ini. Jadi ya Yahudi sudah tahu hal itu 70 tahun yang lalu dan disimpan rapat-rapat. Ya, kaum muslimin baru tahun ini. Baru tahun ini menemukan kalau di situ memang ada eh uh, jadi bangunan yang masih utuh masih ini dan ternyata itu adalah Masjidil Aqsa yang asli yang dibangun oleh Nabi tulah. Ya. Ya. Yeah. <tuh> Terus yang, yang di mana Rasulullah waktu di Isra Mikraj kan oleh Allah menyolati para nabi adalah di masjid itu. Jadi tadi ini hubungan dengan apa? Hubungan dengan ada asar-asar yang masih tetap alhamdulillah masih belum dibongkari, tapi wallahualam dibongkar apa ndak ya. Hmm dari dulu ini memang maunya dibungkari kabeh, termasuk kubahnya Rasulullah mau dibungkari jadi ada cerita yang pernah saya dengar ada empat orang naik ke atas bawah kapak memerkuli loh kubah ya. tapi subhanallah, Allah bikin jimpeh semua, strok semua ada lagi satu orang memang menghancurkan Tahu-tahu uh, mati, mati di atas. Uh, kemudian mati itu mati kalau umpamanya masih mungkin diambil. Jadi ada orang soalnya ngimpi, dia mati, dia mati tapi tidak bisa diambil. Tidak ha? bisa diambil. Que yeah. Kemudian akhirnya kemudian diputuskan, ya, karena tidak bisa diambil. Ya sekalian dokumen di di di las nisan dokumen ini sana. Ada, ada, ada videonya ada. Jadi. Ini itu ada sedikit kayak semacam sedikit eh, jadi eh, ada kupah tapi kok ada apa tempat ya ada tempat itu memang matinya di situ. Di sekalian gunung di Las Tungurun sana, sana itu yang empat orang nak mau menghancurkan kupah itu di zaman Raja Khalid. dan ini mereka ini terus ingin tetap berusaha jadi eh, berusaha eh, eh, berusaha sekarang kita lanjutkan Al-Khulasah <tuh> <tuh> Wal-Khulasah Annahu mimma la syakka fi Terlepas termasuk sesuatu yang tidak ada kerakuan di dalamnya An Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam, Injil Allahi Kadrun Adiun, bahawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagi Rasulullah di sisi Allah memang ada kedudukan yang tinggi, Omar Dabatun Rafi'atun uh, Wajahun Adiimun. Fa'ayyumani insan iyn, awak klien yang na bihi. Itulah. Jadi kata Abu Ya tus apa yang sesuatu yang mencegah secara secara akal yang mencegah bertawassul dengan kebesaran beliau khususan waqati la tilallah alati sekarang banyak dalil yang menetap tawassul ini di dunia wal akhirah wa rajna fi dalika sa'ilina ghairullah taala itu pun kitab pun kan tidak dalam tawassul ini kemudian minta selain Allah kan ndak kan waladaina ilaihi tidak berdoa kecuali juga, juga kepada Allah. Fa nahnu nat kita ini berdoa kepada Allah bima dengan apa yang dicintai oleh Allah ayang kan apapun. Taratanas'aluhu bi amalinas shaliha. Ini tawasul dengan amal saleh li annahu yuhibbuha karena Allah mencintai amal saleh. Wa taratanas'aluhu bi man yuhibbu min khalqihi. Jadi ta, satu saat kita minta kepada Allah lewat orang yang Allah mencintainya dari makhluknya. Jadi satu sisi kita tawasud dengan amal sholai. Satu sisi eh, kita bisa jadi tawasud dengan orang yang eh, dicinta oleh Allah. <tuh> ya. Ya, Apakah kalau bukan karena amal sholai-nya? Kama fi hadisi Adam alaihi salam as-shadik. Seperti cerita hadis at tamir salam yang tawasul dengan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kama fi hatisi Fatimah binti Asad radhiyallahu anha alladzi dzakarna. Wa kama fi hatisi Utsman bin Hunaf radhiyallahu anhu al-mutaqaddim. Yakni yang apa? yang buta kemudian bisa melihat itu. Tadaratanas alubi asma'il husna walillahi asma'ul husna fatu biha ya allah ya rahman ya rahim ya wa wow, turas wa taratan nah eh, uh, kama fi as'aluka bi annaka allah as'aluka bi annaka anta allah bi sifatihhi aw fi'lihi satu saat kita minta dengan menyebut sifatnya allah atau <coughs> perbuatan allah kama fi qalihi fil hadis Al-ahor au tu biri min sahotik itu kan sifat Allah. Wabimah afatika min ukubadik. Walaih sammaksuran Allahilkadair adzayikah Allah tiadun hal muta'nati tidak terbatas eh, kepada lingkaran yang sempit Allah <tutup> tiadun yang di sini dianggap satu dianggap eh, oleh orang-orang yang Mu itu, senget report, report. Mu orang yang bikin sukar sendiri, bikin, bikin bikin sukar sendiri, bikin sempit sendiri, di, di sempit sempit. Apa? Kudengenit dok. Satu contoh bermakna solawat, jadi cinta orang kek. Solawat Ibrahimnya. Dok yang lain tu, itu kan hanya per masalah ya. Jadi mereka satu contoh bermakna bersolawat tidak mau kecuali dengan solawat apa? Ibrahimnya. Soalnya. Rasulullah hanya mengajarkan apa solat, apa ibadah himinya, hukumnya. Sementara kita solat topoi, singgurawan, solat masya Allah. Tali ya. ni gampang. Selalu Ali, bahasa limutas lima orang, kita aja. Sudah sama dengan buat kurun, lawat dikurat, jatirah. Ya sudah. Tapi mereka tidak, pokoknya kalau tidak dari Rasulullah keisok, sudah ya. muspro. Nanti dari liman akhda safi abdina, Malai sampai Nubawa, apa pal teman? Maksudnya man akhda sah ini, ini berarti baru salat Fatih baru salawat nariah baru akhirnya nah. nah. nah. nah, dicari-cari mengkritiki mengkritisi lagi oh wal-fatihi lima ugrika wal khotim lima syaqoh deh justru salawat syirik iku jingin kukuh kurang golek aku ya Abunya, masya Allah luah, coba yang namanya minta sama Allah. Bagaimana kita melihat eh, syarat menentukan dengan sekian banyak cara dan cukup luas satu saat. Eh, ini satu saat, ini satu saat, ini semuanya dari Rasulullah. Eh, jangan kemudian dibatasi kutung ini dok. Tak tahu mereka kalau dungu biye kira-kira ya mana mana anak ingin langsung dugu ni pi gitu. Yo dah iso tu, ya, ya roh yang yang yang sebaharallah bikin ya, semuanya dipersempit itu kan yo. Pokoknya kalau tidak dijalankan doa Allah berarti ditolak ngono kita ini katakan santi-santi yo yo ratik pinter yo paham jenengku ya lha contoh Allahumma atini afdhalama tu tiwawa salihid kukanyndapi nguru yo warah enggak toh Uh, jadi Ini di zaman Rasulullah sendiri ada Ternyata sahabat juga tidak mesti harus eh, uh, Melakukan sesuatu Kalau umpamanya Rasulullah tidak Kemudian merasa ditolak ya tidak Justum Subhanallah Si fulan kata di respon Si fulan kata di si si bahkan langsung jawapannya dari wahyu oh, nui. Nah. ada seorang sahabat takbir Allahu Akbar kabira walhamdulillah kathira wa subhanallah ibu kradat wa azilah Rasulullah SAW Manil Qail saya Rasulullah Masya Allah 13 malaikat rebutan apa rebutan nulis yang kamu sampaikan tadi ya hmm. nah. itu kan satu contoh ya. jadi makanya jadi berkembang selanjutnya sampai kemudian eh, eh, cukup Rasulullah memberikan respon itu ketika eh, bija, eh, ketika memberikan pesan nanti kalau saya sudah wafat kemudian ada Abu Bakar ada Umar nah eh, eh, eh, fakta tu bil ladaini ba'di man bil ladaini ba'di. Hmm. Ini belum kemudian <coughs> keluasan para ulama yang memang di sini ada lampu hijau dari eh, dari, dari Islam untuk menjabarkan permasalahan <coughs> yang berkaitan dengan dalil dan eh, perkembangan zaman yang enggak enggak, enggak mungkin sama. Jadi eh, kalau harus ditunggu ni Rasulullah menunggu dengan si, Rasulullah ini wafat wafat wah ini ngono sampai kiamat nih saning ngono eh yang cukup zajati lah, jadi ada dasar yang dimaklumi jadi kembali kepada segorone Quran segorone hadis kemudian kewajiban para ulama yang mendalaminya ini justru di situ berkembang istihad eh, sampai kemudian istihad se seorang ulama itu diakui sah sebagai satu hukum. Wah. sampai kemudian salah-salah oleh ganjaran, ora ngapane itu. Salah-salah oleh ganjaran. Salah-salah oleh ganjaran. Tapi orang kang tur sing isiat ngono. Eh. Eh. eh, pinter bahasa Arab baik Eh, eh. Jadi maknanya sedikit salah maka dan itu menjadi pedoman hidup wah bahaya sekali akhirnya kemudian ya uh, siapa yang enggak salah menurut dia memahami hadis man akhta safi amrina hadza ma laysa biuladun dipahami pokoknya Rasulullah tidak melakukan berarti mardud padahal di sini kan man akhta safi amrina bahasanya Rasulullah apa fi amrinah eh amridin terus wa amrul tini wasi'un urusan agama itu luas kan gitu kan ya. e, luasnya bisa kita lihat dari mulai nas itu sendiri bisa kita pahami ya kan ini nas diri kemudian perlu dijabarkan dalam usul fikih ada am ada khos ya, dan sebagainya ya hmm. ya <tuh> e, kemudian Uh, selanjutnya untuk mengembangkan namanya nas ini maka di setelah itu namanya ada istidlal uh, uh, ke, di sini keluasan istidlal kemudian ditambong dengan kias bula kiasi kobo mana? Ya. Orang cukup kias nanti belum bicara masalah inti Islam ini adalah untuk kemaslahatan maka ada uh, bagaimana kita memahami Islam ini ada hubungan dengan al-mashali, gulmur hmm. <tuh> begitu kan ya Jadi nanti kemudian ada istishab jadi bagaimana menemukan satu hukum itu jadi harus ada keseimbangan dan sebagainya baru kalau kemudian dicari secara agama, secara dalil itu baru tidak ada, baru namanya tertolak kalau artinya masih eh, ada hal yang didukung dengan dalil dari mulai namanya nas itu sendiri, kemudian pakai kias, pakai kemudian pakai maswaliul mursalah, kemudian uh, istishab dan sebagainya masih masih ketemud di sana, ya berarti belum tertolak. Lengkerti nih guh, Quran karoh eh, hadist eh, tak, tapi nak ngerti asal usul eh, jadi asal usul memahami hadis kurang hadis dengan dengan dengan bagaimana eh. jadi akhirnya ciut Islam keciut ngono eh ora oleh kabeh ngene ra oleh ngene ra, ra oleh eh, eh. Hmm. tapi ono you know, sewu uh, wis oleh ombo um, dawa tapi ojo uh, neselok ngene iki ono mangane wis kodeng oleh mesraw kabeh ngene jadi tetap dalam batasan-batasan yang kita sendiri harus tetap apa, uh, menggunakannya itu sebagai satu cara untuk memahami Islam dengan benar. Jadi kalau luas-luasan maklum sampai idadzaqal amrut tasa. Jadi idadzaqal amrut tasa. Jadi, kurang apanya itu. Jadi Kalau sudah sempit apapun dan suatu hal, maka akan bisa menjadi luas. Begitu. Nah tetap ada ini jalan tetap mesti ada. Itu ya memang bukan berarti eh kalau sudah boleh seluas itu kemudian sakarepe dewean ya. Makanya ya kita tetap harus objektif melihat ada hal-hal yang membuat eh, kita sendiri telah berbuat meslong ya, meslong. Termasuk apa? Eh tibaan lanang itu. Terus dakwah terus ono sindeni, ni tu. Yah berusuhan itu. Sebahalnya. So, jadi seperti tidak ada aturan saja sudah jadi. Ya. Pokoknya boleh boleh saja, boleh boleh saja, boleh boleh saja. Jadi kalau ada orang ngeritik ya tidak salah. Ini ukuran bagaimana kita ke kuburan itu adalah ada pertanyaan apa. Enggak ini no kuburan dibakar ke no kuburan. No, no. Ya. Yeah. Ya, bukan berarti. Jadi eh, eh, eh, eh, bicara tak boleh ya. Ia ada batasan-batasannya. Jadi kalau kita eh, ke kuburan, apa adab-adabnya atap di antaranya? Ya? Kan eh, di antaranya duduk saja dibahas oleh para ulama. Duduk di kuburan tu Imam huh, Malik ras. Jadi tidak bolehkan duduk di kuburan. karena duduk ini karena memalik itu ahli min ahli dhuk adabnya tinggi jadi kalau sudah duduk namanya kalau duduk bersila tidak apa-apa kalau duduk apa -apa. kalau tidak boleh saya ingin menikah ini saja dibahas ya. ya. Dibahas. Ini kenapa tidak boleh duduk? Eh, ya, karena tidak boleh duduk. Yang duduk memberikan kesan seperti orang lagi kencing atau ngengek ya. Makanya sebaiknya tak mentalkin itu pakai duduk Pakai pakai apa? sebagai berdiri aslinya berdiri kalau kau duduk akhirnya kemudian pokoknya duduk yang menyerupai orang nge-ngek atau ngoyo jadi sekalian silo tidak apa-apa So, saya melihat para ulama-ulama itu orang-orang baik-baik itu. Lepas oburannya biasa-biasa saja sudah. Asing selang ni orang orang, orang kampung-kampung ni. Coba kamu perhatikan bagaimana Abu Yam ingin memberikan uh, jadi wawasan kepada kita yang luas. Ini apa sih? Apa sih yang mesti harus tidak membolehkan kita tawassul? Heeh. Hmm. Apalagi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jelas ya siapa beliau. Eh. Eh, sementara tawassul itu sendiri ya, ini jelas ada dalilnya. Kemudian bicara masalah tawasul pun kita ini juga minta pun ya tetap kepada Allah Kenapa tidak boleh? Hmm. Ah. Kemudian eh, toh tawasul sendiri bermacam-macam cara diatur oleh Rasulullah Ada dengan asma'ul husna, ada dengan amalus salihah ah. hmm. Ada dengan menggunakan sifat Allah dan sebagainya hmm. Akhirnya wasir darikah? Anakulah Maha Allah Sohatawa Sulubis <Sessim> kunai. Bahawa semua apa yang dicintai oleh Allah, berarti boleh bertalasul dengannya. Bunda, hmm. seorang nanti budak kunai. Ya, itu aja sudah. Kalau sudah kullu ma wa kullu ahabbahu Allah syahata wasulubihi wa qada gitu aja sudah. Wa huwa wa'idhun ilal aslad salimah, kanggo wong sing duwe fitrah sing Coba loro miring girah ni. Wala yamna ublun aqlun wala naklun Ya, ini secara dalil akli dan dalil nakli tawasul tidak ada yang artinya melarang tidak ada berkata dofarul aklu wal naklu wakar takasaro hemat banyak dalil akal dalil nakal ala jawazi akhirnya walmasul fidalika kuli Allah yang diminta ini sopamu kusti Allah Allah Allah dahulah Al lal nabi walal wali walal hayu walal mayyin Qurannya kul kul min indidlah kul kul min indidlah ya, Said, fa ma ula il qawmi layakatuna ya qawunah hati saya kurang mengerti-ngerti wahidoh fa ma liha ula il qawmi maka mengapa kaum ya katuna, meng ini layakatuna hampir saja mereka tidak pernah mengerti pembicaraan ini kok saya goblok, kok orang mari-mari Bukan, dan ini pulak balik orang ngerti mengerti <laughs> masya Allah secara logika tek tek tek tek, tek. masih kini tek tek kena budek ya. tetap ahim wa idha jazah soal bulamali <laughs> Kalau boleh minta dan ditawasul bil amal. Nabi Uusasalmaullah di an-nau afdu l-mahlukat. Kenapa dia adalah paling utamanya makhluk? Walau makhluk dan namanya amal-amal semuanya sosin rano sabo ya kanji nabi. Terus sisi lain Allah aladuhubban lah. Kan dah suhi memang dicipta oleh Allah untuk dicintai oleh Allah. Sekaligus juga semua segalanya itu adalah amal yang tidak ada yang tak baik. Lakotkanlah pemirrosulillahabah, waswatun, asalwa inna kalalala. Terus nanti. Jadi, makasih Taeesa yaitu karena hulukuhul Quran. Terus, kau potrosan wa oh, aqdamu khubban lahu wallahu aqdamu khubban lahu sallallahu alaihi wasallam min al bicara masalah paling disenengi dening Gusti Allah sapa ya kanjeng Nabi oh. hmm. wala siri malman ummindari ya layo opo sih ngono layo layo ngono ya ta siri layo layo opo sih <laughs> opo sing arep ora wae iopo Wallahu la yufitu syai'an aksar. Banjine ngomong iki eh, jadinya kalau kita ngini-ini tetap tidak memberikan faedah yang banyak. Orang-orang ngerti banjine budek wae ngono. Wallahu la yufitu syai'an aksar. Tee, ucapan tidak akan bisa memberikan faedah secara banyak. Karena dia begini-begini begini-begini dia semangat ngomong tapi dia iso budek wae orang ngerti. Wahi daripada anna li nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qadran indallah. Wes ngene saiki, suda lah siapa yang paling agung diantara manusia ini kedudukannya dan amalnya. siapa so, sih? sudahlah Yaitu Rasulullah s.a.w alaihi wasallam. Wal mutawassil la yritu hadzal makna Jadi ya, kalau sudah ke pausur Rasulullah ya apanya kalau bukan kedudukannya ini? tidak lebih daripada itu ta'budu ma yumkinu qul katrullah inna lillahi wa kaafir ta'ma qul rasulun wa yas bungingkar katr siap rasulullah wis kafir munai wis yo berapa ora paham wis ngene ha diomongi akake ora paham dikandeni ngini kandeni ngini wis budek wae saiki sing ngene rasulullah itu siapa ya kemudian Kedudukannya seperti apa? Orang tawasul maksudnya apa? Kalau bukan kerana kedudukan Rasulullah soleh senap sehingga begitu bertawas dengan beliau. Oh ya syafaatnya kan begitu. Sementara kita seluruhnya ini butuh syafaatnya. Selesai sudah. Wah bahagia. Masya Allah tawasul atau lala atau bihi atau atau mungkin lalu al mutawasal bihi. Mungkin la al al-mutawassal bihi. From masalah tawassul tak dulu Allah mutawassal bihi. Jadi kalau tidak orang diakunkan mana mungkin kita tawassul memahamati mencintai al al-mutawassal bihi, al-mutawassal bihi. La al-lahu. Soal. Pin Nabihi in nama Huwali azamatihi in dillah alimahabatih iya. Wadah ini Jadi memang harus dia seorang harus dihantar tentang Rasulullah dan kedudukannya. Ini kalau sudah jauh-jauh sebelumnya itu terus sudah berfikiran membaca ayat. Kul in nama anak Basarum eshluqum. Kaji Nabi ku menungso. Jadi tidak usah dikultus, merpot melangkah. Ya, ya. Repotnya. <tuh> Panjang ayat itu tak saya paling. Ayat apalah ayat itu? Kul in nama anak Basarum eshluqum. Yuhaila ya, ke apa le Kan kul in nama anak Basarum eshluqum. Yuhaila garis itu, ceketok jadi yang membedakan kita ya cuma itu artinya berarti ya beda gitu ya, bahasanya tidak beda tapi sangat beda, Soale Rasulullah dapat wahyu, dan kalau orang lah Sita orang Sita orang Sita dapat jin jadi jangan, jangan dipotong lah, nanti sama dengan Fahayid musallin Musaddin, Nurdaeng. Wong sholat pun pun rokok. Jadi justru ya beda, karena ada yuha di laya. Itu berarti memang saya sama dengan kalian. Cuma ada beda. Saya dapat tahu kamu tidak, loh. Baru kalau orang nafik kutukan Rasulullah memang baru. <tuh> Ini sama-sama ya kita sendiri memahami Rasulullah. Tapi kenapa ada yang kemudian, masya Allah dalam dalam mengucapkan saja itu, mengucapkan saja itu sudah sangat hati-hati. Eh, demi untuk menjunjung tinggi kedudukannya hmm. sementara ada si Fulan ini padahal yo pintar yo profesor doktor bolak balik bu, ini adalah ajaran Muhammad Muhammad berkata hmm. jadi ada ada ada orang orang itu sok rasional satu contoh dalam secara islam ini cara berdoa itu ada yang enak karena saking Allah itu sudah pokoknya doa itu ditanggap oleh Allah bagaimanalah jadi tidak mau merepotkan Allah pada manusia itu kalau toh bersama-sama aku sediwi diurau si jiay ngunas ngamini kape. Allah bagus, nun. Dan karena doa sendiri sudah memang bagaimana Allah ingin membuat kita ini berhubungan. Kemudian tidak Allah tidak memerpotkan kalau doa bareng-bareng. Kemudian harus diwi tivi Amin. Doa ini amin. Dan selanjutnya. Itu sama itu siapa yang doa Sama yang yang amin okay. Ada yang sok rasional Kok kenapa kita amin katanya Kita tidak tahu yang didoakan Kedengaran juga tidak Tahu juga tidak Ya kalau doa ya, elek like, Ya kenapa kita tidak doa sendiri-sendiri saja Makanya tidak ada Doa bareng-bareng, Amin tidak ada. Kalau kita sudah baca Amin, Amin. Oh. Tapi ada sekelompok yang tidak, tidak mau jadi. Oh, oh. Akhirnya jadi beda. Sekini khabarni No, tukang Amin. Muhammad Iraulno, Amin, Amin, Iraulno. itu namanya sok rasional ya. Jikalau kau lebih pintar-pintar dong, nabi Musa yang karena biharun. Kamu lebih nabi lebih biharun, kamu lebih pintar nabi Harun. Biharun lu ngamini pemuja. Wadalaikum malah syaktabi ala anak tawasulah bila amali mutafak nala ini sisi satu sisi bawah ulama digadang sisi pendapat kalau tawasul amal soala itu maklum mutafak nala. Valima adalah nakulu inna mentawasulah bil ambiyah awis solihin wah mutawasilan bi amalihi malati ribuhallo enak tak kalau kita sudah sepakat boleh tawasul dengan al-amalus salihah eh, Kan begini saja gampang Kenapa kita enggak mengatakan bahawa orang yang tawasul dengan para nabi, para masalah itu Tawasul dengan amal mereka Yang jelas <coughs> mereka ini nabi, mereka jelas wali Tidak mungkin amal tidak baik Wakat waradah hadisu askabil ghar kembali kepada masalah hadith suhor, hadith yaitu kuwa faya kunuh min mahalil itifat maka ini menjadi tempat kita bisa menyatukan pendapat selesai sebetulnya <tuh> tapi orang aslinya orang dengan uh, nabi saja tidak menghormati semestinya apalagi dengan wali Repot ini. Ya. Lah ya. sudah sisi pandangnya itu berbeda memang dipaksa-paksa kok ya ya Raisom. ngono wis gak setuju kak apa-apa lah. Ora usah muni sirik, muni sing ngene Setuju gak setuju meneng ngodep wis gak apa-apa enak. Ngono nyeloteh Sirik kafir. Walasakah anak murtasib salihin nama yatausul pihim min Yesu innahum salihun. Akhirnya fayatil amru ilal amalis salih al muttafaq ala jawat awaz bia. fi nafi sedrihadal bahas. Jadi tidak uh, ada keraguan lagi tawasul orang saleh. Ya, karena dia memang orang-orang saleh. Kalau orang saleh maka kembali kepada amal-amalnya ya sale ya, kita sepakat bahwa boleh tawasul dengan amar saleh. Subhanat marjudat. Ini kesamaran yang tertolak faadil hadis wal asar qul watisbitut tawasul wa tuayido. Jadi sudah cukup panjang kalau bicara masalah dalil hadis, ternyata jadi masalah tawasul ini hal yang hal yang dimaklumi keluar tu sebiji tawasul tu aqidoh, mana tahu tawasul dan mengu meng menguatkannya, mendukungnya fa'inkilah inadalika hawsum bihayatihi rasulallah. Hadis-hadis tadi itu kan waktu rasul masih hidup itu. Reveal mana? Val jawab, anda ada taksis lah dalil alaih khusus. Jadi, mentaksiskan masih dalam hidupnya Rasulullah. <tuh> hmm, ini tidak ada dalil ya. Secara khusus, anda roh bagiyatun. Karena bicara masalah dimensi alam ruh, Ruhnya Rasulullah bagiyatun, wahyulatia <tuh> punu biar eksasul entrokwasur. Jadi roh ini adalah bahagia, nah, keberadaannya langgeng. Baya latiakunu biar eksas wal idrok basuur yang tengahnya ada namanya eksas punya perasaan, punya uh, pemahaman, punya eksas idrok suur itu artinya jadi bawa namanya, namanya roh ini jangan jangan dianggap tidak punya seperti kita uh, hidup dengan berjasa ini. Apalagi yang namanya roh ini jauh lebih bebas ya lebih bebas. Kalau katakan rohnya orang-orang yang uh, apa jadi berjiat, bisa pilihlah aja dimasukkan dalam burung hijau yang lancen suaraku. Jadi kan tingkat tingkatan keberadaan orang ketika mendapatkan keutamaan derajat di sisi Allah itu bagaimana rohnya itu eh, eh, tempatnya saja berbeda. Kalau orang-orang yang berperang, Bismillahirrahmanirrahim itu rohnya diletakkan burung hijau. Jadi yang mestinya belum belum belum waktunya harus ke surga dulu, dia sudah di, sudah dimasukkan burung hijau yang Uh, terus berkeliaran di taman-taman surga. Dan kini Nabi Allah berulah. Ini ulah yang kafir tidak dikenal. Umat Jabulis al Ma'jid Yasma. Umat itu mendengar wahyu kisul punya. Uh, uh, perasaan wa ya yusir yakni juga punya perasaan annahu yantafi bil khair dia juga bisa mengambil manfaat dengan kebaikan wa dan juga bisa bergembira wa yatazda bis juga merasa ah, sakit dengan keburukan dan susah wa hadza binisbati li insan ini semua manusia begitu mereka percaya mati yang keliru Walidana da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlul qalib min kufar Quraisy. Kalau umpamanya orang kafir Quraisy rohnya itu enggak bisa diajak mengerti dengan apa yang disampaikan, kan tidak perlu Rasulullah repot-repot ya ahlul qalib. Heh. Oh. Ahlul itu namanya sumber qalib di mana? Eh, pada perang Badar. Orang-orang kafir Quraisy, tokoh-tokoh yang sekian banyak mati itu dimasukkan di situ semua, namanya sumur kolib, namanya. <tuh> Begitu dimasukkan di situ, kemudian Rasulullah eh, dauh di atas. Se Kata Rasulullah, ketwajat nama wa attanul mumarah kafahal wajatun maatul abkumah kau. Jadi yang sudah dimasukkan masuk ke dalam suku Quraisy tadi kata Rasulullah kami alhamdulillah telah mendapatkan janji Allah kemenangan ini benar terus kamu apa ya kamu apa juga sudah mendapatkan janji Tuhanmu kata beliau Walilama darasa <tuh> sallallahu qalib minkufar Quraisy di hari Badar فقال يا عتبا يا شيبا يا Wakil Allah, keifatunatihi makot ceyyafu. Ada pertanyaan dari sahabat jadah suloh. Panjenengan, kok Dawi? Bagaimana engkau menyeru pada mereka, manggil mereka, setengah mereka sudah menjadi bangke? Makot ceyyafu, sedang mereka jadi bangke. Nabi, duh, kok panjenengan, kok daul daul datang sihulan sihulan sihulan kepada mereka sudah bangke? Pokoknya, mahantum biasanya. Ini bukanlah kamu tu lebih bisa mendengar daripada mereka. Ya sama, mereka juga mendengar. Lakinlahum melalui tatiunal jawab cuma mereka enggak bisa jawab. Kalau mendengar sih mendengar dan mengerti merasa, cuma no reason jawab soalnya esmati. jadi jangan bicara dengan Rasulullah itu wis mati kok jembene ngono tawasul lho wis urip wis mati kok tawasul yo setelah mati aja juga bisa diajak eh ada bisa biasa dia dialog kalau enggak enggak berarti tidak punya perasaan memang begitu jadi Apalagi bicara masalah roh Apalagi kalau Allah mengatakan Ulir rohumin amri Rabia ya. Faidatana hada amal dikulih Insya Allah ada ini Sifatnya umum bagi seluruh manusia Faqifafi afdalil basar Bagaimana ini terkait dengan Afdalil basar paling utamanya manusia Wa akramih wa ajalihim Paling mulia mereka, paling agung mereka Wa so, ngkaru so saibah rabi a'ud bae iso diajak ngomong ngono mertinga ngomong, omongane ropo bagaimana dengan Rasulullah la syakanna hu aqmad atamu itrakan wa aqwasurad sinten du rasulullah itu lebih sempurna ya ihsasnya jadi eh, ihsas idrak su'ur itu ya eh, artinya sama nyepunya perasaan bisa menerima bisa ingin ala annahu qad jaa di satu sisi al annahu qad jaa'a penjelasan fil haqis katsira bi anna yasma'ul qalam bisa mendengar ucapan wa salam dan bisa menjawab apa salam assalamu alaikum wa alaikumus salam dan juga dipaparkan atas beliau amal-amal umatnya kemudian wa annahu yastaghfiru syi'atihim bahwa Rasulullah itu memintakan ampun kepada keburukan-keburukan mereka wa yahmadullaha alahsanatihi dan memuji Allah atas kebaikan-kebaikan mereka wa qimatul insani fil haqiqa innama hiya bi miqdari wa ihsasihi wa idraki kemudian nilai manusia itu dasarnya ada jauh daripada kadar perasaannya itu tadi, pemahamannya tadi, labih hayati bukan kehidupannya, ah eh? bukan kehidupannya kapan hidup kapan mati, dan setelah mati ya justru adalah yang masih tetap tidak bisa uh, musnah dan syirnah adalah roh jadi itu nilainya apa, kalau bukan rohnya itu sendiri yang juga roh dia punya perasaan juga punya uh, pemahaman walidhalika nalau khasih rahminan ahya Kanu kita melihat banyak daripada orang yang juga hidup khot harahmahulul Taala Alaihsas. Allah telah menghalanginya dengan punya perasaan, masul insani dan perasaan manusia. Eh, di bukti ini dibuktikan huref, tapi kalau hewan tu apa? berarti orang diperasaan Apa artinya hidup hidup? Katanya manusia, tapi orang-orang manusia Ya, eh, karena tak punya perasaan sama sekali, tak punya kepekaan sama sekali apa artinya hidup ma'a bala tadi bersama kebodohan si, si wataknya waqilati dan sedikit kepekaannya faula alayhim tahu ini mereka-mereka ini Tidak bisa diambil manfaat balum fi shufil amwat ya tak terjadi garisannya orang mati ini sama enggak mati ini baljung mereka adalah fi shufil dalam barisan orang-orang mati wal iazu billah jadi kalau sudah bicara masalah Tawasulullah Rasulullah, menjadi dikatakan fi hayateh, jawabannya jauh-jauh lebih, mesti ini jangan begitu kita bicara Rasulullah itu siapa. Kemudian terkait dengan alam ruhnya kemudian. <tuh> Jadi apakah hidupnya, apa artinya hidup tapi tidak punya perasaan. Zakmu bater jahalan ini Nabi S.A.W. layas mauna, walayarona, walayarifuna. Oh, no mana? Anggapan sebagian orang bodoh bahwa Nabi itu tidak mendengar kita, tidak melihat kita, tidak mengenal kita. Yuk, goblok itu mana? Termasuk wamilah walimauta. Di antara mereka yang dianggap mati saja orang ini ya. Wamilah walimauta. Di antara mereka orang-orang yang sudah mati. Hidup tu memanja mana Nabi S.A.W. Layak semaumu tidak mendengar walayah roh, tidak melihat walayah arifu, tidak mengenal anak walayah ta Allah Taala, tidak mendoakan kepada Allah untuk kita. Faayujur atin aldomunat, mak <tik> namanya berani kurang ajar yang paling aku goyoh lagi. Makam mana namanya kurang ajar yang lebih besar daripada ini? wa ayu jahlin akbaru min mana kebodohan justru lebih jelek daripada ini idafatan ila su'alat tisamin juga kurang ajar suladat wal intiqos uh, likad nabi sallallahu alaihi dan uh, melecehkan melecehkan intiqos melecehkan pada kedudukan rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa laqad tadhafarat al hadis di mana telah banyak hadis hadis wal asar al-lits bitu yang menetapkan anal an mayyit bahawa mayit itu yasma'u wa yukhissu eh, wa ya'rifu mayit itu bukan mendengar kena oh, perasaan dan mengenal sahun karena mu'minan am kafirun apakah dia seorang mukmin apakah orang kafir qalab nilqayim fikita birruhu wassalafu dan ulama as-salaf mujmi'una bersepakat ala hadah bahawa mayit itu juga mendengar juga mengenal wa qatawatarat dan telah banyak keterangan ala asar hadis anhum Tadi tentang mereka ini. Waktu suiras saya nutemia anda masalah. Saya nutemia masalah faafta. Maka berikan fatwa pimayu ayatudalik dengan apa yang mendukung, menguatkan itu semua. Yaitu majid itu yang mendengar, yang mengenal dan, dan punya perasaan. Fahidah kana hada fihaki amatil besar. Kalau ini terjadi pada haknya, ini yani kebanyakan manusia. Fama baru kabi amatil mukminin. Maka apa kiranya dengan eh, kebanyakan orang-orang yang beriman? Kalau tadi artinya manusia seluruhnya, nah, sekarang lebih daripada itu adalah orang-orang mu'min. Sudah tu, balbihal soti ibadilai sholehin, bahkan dengan khususnya hamba-hambanya Allah yang sholeh, balbih sayitil muzdalifahkan, sayitil mursalin wal akhir sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqt fasalnya kata Abuya kami telah menerangkan dengan rinci kami menerangkan dengan rinci hadil masalah masalah ini fi mabhasin khos dengan bahasan khusus biha tentang masalah ini fi kitabina di kitab ini Alhadabiunwan alhayah albarzahiyah hayatun hakikiyah. Jadi di kitab ini juga sudah saya sebutkan judul yang cukup luas membahas masalah kehidupan barzah ini. Judulnya kehidupan barzah adalah kehidupan yang hakiki. Alhadabiunwan hayah hosoh bin Nabiyyi sallam dan dengan judul juga kehidupan khusus bin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Selepas ini ya, buaya akan menjelaskan para imam-imam yang mau siapa wong piro yang kira pitulas ulama. Shalallahu alaihi wasallam.